Ej, hey, what it do? Mir se vini në albumin Edz... Edz... Edz... Edz... Tape... Vol... 2... X-tape... X-tape... Ha? X-tape... X-tape... Mir se vini në albumin X-tape Vol. 2 S'po tom që kom ju pëlqy se cila kong, po nëse vesh një nuk ju pëlqen e mjë zvetën I'm serious, motherfucker, I need those views, bro, that's how I feed my kids! Let's go!